покласти на сухе деко і випікати 15-20 хвилин. Ви знаєте, вони такі симпатичні, ці сліди ангела, що на них цього вечора можна лише дивитися, завтра вони будуть ще смачніші. Проте, якщо під час частування з вашою душею трапилося те, що трапляється з равликом, коли до нього доторкнутися рукою, ви маєте повне право назвати кулінарний витвір своїх рук Равликом-Павликом і матимете рацію, як сказав би відомий персонаж відомого телеканалу. О, як я зараз заздрю у тому вашому неповторному відчуттю, чеканню першого дива з коханим чоловіком. Ні-ні, зрозумійте мене правильно. У вас до цього могло бути Надцять чоловіків і надцять диви з ними. Але цей, до якого так б'ється серце, цей, який без коси стинає вашу полохливу, майже заєчу волю. Голубонько моя, може так трапитися, що ви й надалі будете разом, а дива не відбудеться. Отож ловіть цю мить і утішайтеся тому, що є вже тепер. Умійте бути щасливою отут і вже, бо життя направду коротке, хоч нація і вічна. Так що розкошуйте вже. Щастя навіть із коханим, воно різне. Воно трояке, казала мені бабця. А таки так. так. Пам'ятайте пісню ой зацвіла ружа трояка. Ой, зацвіла ружа, трояка, Мала я мужа, мужа я мала, Мала я мужа пияка. Хто зна, не пияк то гуляка, Не гуляка то брехун? А може, ваше трояке щастя Буде ще якесь інше? Навіть у теперішній своїй радості Двадцятим пунктом Тримайте і цю думку в голові. Про свої поки що безпідставні сумніви не обов'язково казати в голос, але ж ви вже навчена. От такого знову поводить пальчиком до підноса, де пишно пишаються троякі ружі. Такі веселі і такі не схожі на ваші секундні і маломотивовані смутки дивовижного тістечка. Ружа жіночого серця. Немає нічого дальнішого, аніж наше жіноче самокоперсання і душевна інквізиція в усьому, а токмо у стосунках із чоловіками. Нам іноді здається, що Пізанська та Ейфелева вежа разом із дзвіницею Києво-Печерської лаври одночасно падають на нас у ту мить, коли просто треба сказати «так» або ж так само просто сказати «ні» так само зараз. Ви гадаєте, що він такий нездогадливий? Йому також багато не треба, адже він у вас розумний, як ніхто, і ні у кого більше лише у вас одної, золотої. Змінливого виразу вашого обличчя він уже зрозумів, що з вами відбулася якась метаморфоза. Та це тривало мить, а ви засмійтеся і, і проковтніть сумнів, як оцю трояку ружу. Це тільки життя міниться кольорами. А ваші солодкі ружі на десертному столі мають присмак стабільного, тривалого і безперервного щастя. Простого, як сам рецепт. А він справді простий і зручний для швидкого готування. Судіть самі. Дві склянки муки – 200 грамів масла чи маргарину 2 жовтки 200 грамів сиру 2 столові ложки цукру Для начинки 2 білки пів склянки цукру кілька плодів кизилу чи калини Це за умови, що ви справді філософ і своє майбутнє уявляєте без особливих ілюзій Ну, якщо ви затятий і невиправний романтик то ці тістечка обійдуться вам без калини і без кизилу. Отож тісто готуйте весело, не думаючи про те, що життя штука трояка, як і ружа.